Slavă Sovia a 162 -a, de mulțumire pentru deschiderea Cărții Vieții. Aleluia, slavă ție, Doamne Isui Te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu ești mierul care cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu de pe pământ le-ai adunat și de aceea șapte ochi ai purtat. Aleluia, slavă ție, Doamne Isui Te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu pe cețile Cărții Vieții le-ai sfărmat și tainele Dumnezeu, Tatăl pentru aleșii tăi le-ai dezlegat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Toase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tu cartea vieții din mâna Tatălui Ceresc prin cruce ai luat și de aceea cei 24 de înțelepți te s-au închinat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus istoase. te iubim și îți mulțumim, fiindcă ție cei patru heruvim ți-au cântat, fiindcă ție cupele de aur cu tămâia rugăciunilor sfinților și smirna rugăciunilor și sfinților slujbe, ție ți s-au dat, adulea slavă ție, Doamne, Săristoase! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prețul rubinelor din sângele tău pentru noi l-ai dat, ca să păstorești cu milă sufletele noastre puterea răbdării ai arătat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus Iisus, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă împărăția ta cea preoțească și neamul tău cel sfânt din noi ai câștigat și pe pecetea ta pe aurul sufletului nostru ne-a însemnat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus Iisus, te iubim și îți mulțumim, fiindcă oastea ta cu iscusință, iertare și răbdare ai adunat de aceea de glasul vitejilor tăi, cerul, și cetatea ta au răsunat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și mulțumim, Fiindcă din zecile de mii de guri, laudata ta ai ascultat, Când pe scaunul tău de domneie te-ai așezat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și mulțumim, Fiindcă prin râvnă, virtuțile ne virtuțile neînvățat și cu adâncul minunilor, Ascunse în poruncile fericirilor de-a lungul vieții, ne-ai măsurat? Aleluia! slavă ți Doamne, Iisus Histoase! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă stelilor noastre un nume le dat când trăirea poruncilor tale am urmat, când cuvintele Sfintei Evangheliei le-am trăit ca un dar minunat.